та одяг з парижу. Вона дуже шанувала таку турботу, а про квіти й думати забула. Забула аж до того часу, поки не приніс їх для неї Андрій. Приніс ранесенько до її покою, заким ще спала у ліжку, і порозкладав на подушці пишні китиці білих, рожевих та блідо-голубих гортензій, наповнили кімнату легким, ледь чутним ароматом.